Të nderuar miq, selam alejkum urehmetullahi ve berekatoh. Takojm përsëri në studion e rrugës drejt Allahut. Karvani i haxhilerëve ka filluar të kompletohet. Po përgatiten për të filluar rritin e haxhit, rritin e jetës. Po ne, ato t'u thojmë bashkë me ta, që ministri javë të kaluar, si të përfitojmë nga haxhi, do të, të jemi edhe sot në shoqën e autorston e nderuar Ernismama për të vazhduar udhtimin në djesisht dhe ato që ndjejnë këta haxhiler për të qenë pjesë e tyre në to ndjesit oj mirëserde. Jesa djegja na vështreft. Jemi në javën e dytë. Adileert kanë tutuar besa pak a shumë numrin e tyre dhe po bëhen gati e të fillojnë. Ka ngelur vetëm pak ditë dhe ata janë gati për filluar ne, të filluar ritin e axhit. Ne s'kem pas mundsi të shkojmë. Fillim duke eksperimentim se kemi thënë që në këtu do të kemi qëllimin ne që s'kem shkuar si jetojm bashkë me ta. Pandrem Allahu xhelaluhu për të gjitha të mira që na i ka dhënë dhe falendrojmë për begatin e fesë dhe mundësisë që ta adhorojmë. Nga se Muhammedi sallallahu alai sallam gjdo më njësë falendrojmë të Allah në gjallahu ala për begatin e mundësisë së përmene së Allah në gjallahu ala. Ndhe i thoshte u edhine li bi dhikri. Falendrimi që të Allahot alhamdulillahi lëdhi radda i lejë ruhi falendrimi që të Allahot i cilëma këthejmë u ashpirtin dhe më lejoj çta përmendin. Ato e faluroj Allahu xhallaluhu që na mundsoi, që na beqatoi çta përmendim Allahu xhallaluhu. Në mëshantë në, në, në këto ditë që Allahu i ka quatur ajamul ma'lumat, ditë të njohura. Çka nënkupton të njohura? Të njohura me vlerë, të njohura me pozitiv, të njohura të kallahu xhallaluhu me shpëllim me të mbaçë ka përgatitur për ata që i xhyzojnë këto ditë në përmendin dhe adhurimin e Allahut të mëdhëruar. Allahu xhallaluhu Që të jenë në zëd bashëmtarë që gjithmonë tinë në garëm. Por jo në garëm për këtbot, por jo në garëm për pasuri, por jo në garëm për punë, do të thotë që zakonisht njerëzit garojnëta, por të garojmë për punë të mira. Dhe fakti që disa kanë shkuar në haxh, dhe ne kemi mbetur këto, nuk duhet të ndimit të zgënjur, por duhet edhe ne të jemi fuqi. Me argument është rënda të garojmë së bashku me haxhlet që kanë shkuar atje. Ata i kanë disa për parësi, dhe kja është, si kërë që ka thënë pegameri sërë Allahu alësallëm, fadlëllahi u ti himen jesha, begati Allahu që e jabë ku i të dojë. Por me gjithat, edhe ne nuk kemi metur të pa begatuar. Edhe ne kemi nderin që në këto dit të njuhura dhe në këto dit të shenëta, ta mëdrujmë Allahu në aso gjelë. Me këtë rast, më kujtohet, ebu muslimen Khabalani, rahimu Allah, ka qenë nga njerë e dhe vëtë shumë Më dia e kanë krahasuar, do thotë, ë, uh, ju nuk kuptim të vlerë dhe pozitës. Mi po i kanë thën Ibrahim i këtij umeti, Ibrahim i Alaihissalam. On kaçini cert hudh njerëz dhe Allah e ka shpëtuar. Andaj kujnjeri aduron të Allahun dhe lëvola të rënosen, deri sa i fryeheshin këmbët nga ato që ndruart e gjatë në kamp. Shtrihaj nga qorton të këmp të tij. Më din ngjëra edhe në mënyrë simbolike i rreth ta ato, duke u thënë ngrituni të vazhdojmë thëmin nga se kështu uadëshojm ashabve se ata pasurë kanë në burrë. Ne ai edenta se nuk mund të kthehet në koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk shum. mund të tent të nkonë ti, nuk mund të ishte sahabë, kështu që kishte marr fund me vdekjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mir po tash, a do të mbetej pe, i përartuar nga gara? Nuk do të përfitonë nga mundësia e garimit? Jo, ai garantë. Ne ndajmund garojm dhe të konkurrojm të kallahu gjellë u ala, për të fituar shpëllimet të mëtojtë që dërëdhen në këtu ditë. Në në qësë të të kam pas mundësi që në tavaf, për shambu, të këndë për parësi, në mund qëtë të konkurim, ose të gëruim me të alizim të Koranit, që mund në gjese në tavafit që e kemi këtu, të kompenzojmë me alizim të Koranit, të kompenzojmë me sadaka, të kompenzojmë me përmanit allahu të adhujell, të kompenzo e me ibadete të shumë të të ndryshme që në bëjnëve të garojmë ata që në tja. Dhe gjithashtot, në qësë nuk kemi mundësi të imi pjesmarës fizik në kryin ibadeteve, atër të përfitujmë nga gjdo ibadet që ata e kryin, të përfitujmë nga qëllimet ati ibadete. E zë ka mundësi njëriu të kryin ati ibadete, fizikështë, por edhe jo të apërjetan ndikimin e ti. Andaj a bon i bën ibadet fizik dhe mundësim për të apërjetu e ka më të letë Por nuk do të të të kjo se ndikur që i kam betë jashtë, nuk kamën që i si ta pretanë dhe të ndikuhet më te i përsa që i ka shkuatit. Rëndë edhe vetë Muhammedi sallallahu alë qërëm i kamësua shabt e ti, që i ka nëzitur, i ka simuluar, që ata të përcidhim simet e Muhammedi sallallahu alëzimit e ti. Dhe në disë rase ka thënë, rubën, më belë leghin, au amines samia. Sa arë ndodhë që, apo, ati qi kumtohet te jetë m'vigjilent ta kupton me mirë sa ajë që e kanë dëgjuar andaj ai ka pas në derën që ta ndëgjoni i pari kët informon nga Muhammed sallallahu alajhi wa sallam sallallahu alajhi wa sallam mirë po kurti kupton do kujt ka mundsi ai tjetër të ta kupton më drejt se këtë që ozat përfiton më shumë se këtë që po për përcjell falë kodrës do të ksoj themi edhe për haxhilerët ata e kanë mundsinë që të përfitojnë më tepër për shkak se si janë në vend të shenjtë dhe kanë bashkuar mes shëndënisë së vanit dhe shëndisë së kohës. Oh. Po. Mirpo vëni këtu mundësi, sikurse kemi të cekë të garojmë së bashku me ta dhe nuk duhet asnjëherë ta ndinjë mbyten të, të përjashtuar nga kjo garë. Po të garojmë, pse jo? Të nxitojmë. Atëherë, me këtë nxitje, haç, me këtë nxitje që morëm. Ajo që do të, më thën, karakterizoj akselerat në toditësh respektimi kohës dhe i vendit tham. Edhe është më theksuar kjo gjë dhe si mundën e të përftojme të respetim një kozët vëndit? Normalisht, gjitha dhurim që Allah Gjallahu Ala e ka kërkuar nga ne, ai është mjetë që në shpijet e këqërimi saktuar. Për ndaj duhet të shikojmë se që ka kërkuat, që fërë mësimë është nëzirë nga këtu veprime. Ritual të haqët dhe thot, të thotë në masë të madhe e kalitin besimin e zamërën tonë, një shmërin në Allah në gjellë hu'ala, që ajtë të jetë, ajtë që në mëson neve. O haqëllirë këtë e përjetojnë praktikishtë, por edhe ne duke ndjekur, zhvillime dhe në gjare të e, edhe ne ndikohemi. Andaj për shembul, në qofë si marim në të tërsi, reglët e haqët, haqëllirët në përqin një të vogëlë që ndrojnë qabë, më te përqin një ashtë qab apo Arafati muzdelifena që thën jashtë çapës. Edhe pse muzdelifë edhe mina jenë brenda harimit, por duha të them nuk është te çapbi atje. Arafati është jashtë harimit. Nëse shikojmë për shembull ndërtuat obligative që janë, u bije më shumë të rin jashtë çapës sesa brenda çapës. Dhe kjo ka simbolikën e vet. Edhe pse në çapë për shembull namazi është 100000. 100000 është, do thot, një namaz që fëse falë, 100.000 namazë, që kur mi falë, band të tëtër. Aferit të të dhëtë vjetë. Aferit të të dhëtë vjetë. Me një namazë, ati e rinë. Dhe, kur ti je lidhë për këtë vend, dhe je dyku knaqër që duke adhuruar Allah Gjellewala, të thuet, tash, braktisit këtë vend. Po se vab, tash, braktisit këtë vend dhe shkon shkëtim në arafatit që në ratit. Shkon në arafat në në gjemë përblerët e dita më e mirë që ka li lindur në ditën ndonjëherë. Allahu zbrat në qiell në dunjas dhe krenohet me banorët e Arafatit para melaikëve të tij. Shikoj çfarë ditë të mëdha nuk qëndronin gjatë. Pas atë ditë ndilli kërkohet nga ata të largohen. O Zot, edhe pak në Arafat largo. Shikoj çfarë disipline këtu. Shkohet për të për të hedhur burrë apo nuk mund të jetë sa dëshuar ti. Jan 7 Ditë në dyjtë janë një stëni. Shka, si dhalan? Nuk fillot me gurin që titan. Fillot me gurin e sektuar. Gjemër dhulli akabe. Me këtë fillot. Atë me gurin he? e e parë nga në emekës, të fundin nga në, menes. Me këtë fillot, fillimisht. Ditë, ditë në dyjtë pasaj fillot me të gjithë të tretë. 30 gjunë. Kamë dëshirë në ditë, së kamo. Murë fund. Shka, gjitha këtu. A nuk e kaliten në zamra bashëmtarës se kush pyetet këtu. Dhe kur që mund të thot për shembull unë të po qëndroj në make-up, poi më datë, kot largohen hajnë nga arafotit, është më lir, më lir. Nuk ka shumë kollabollok. Atij shikoj pas lirshëm, apranohet, nuk pranohet. Duhet në kët ku, të respektosh vendin, të respektosh kuon, do ku gjindur në vendin e kuq kur kërkosh pe të. Dhe kjo edukat e fituar brenda ditëve të caktuara. Dot na shërbej pastaj se si duke qenë të përhershëm nitën tonë, që në kur thimish shtëpiat tona, kur ne jemi këtu ta kuptojmë, kur Allahu thot Bartu këtu Bartu, ta mos fillon si sikur se jo këtu shpëlim më shumë, ka se kërkohet prej tej. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyih rahimullahu thot, ndodh nganjere që veprat që në esencë është e vlefshme, madje më e vlefshme se tjetra, në kucë caktuar dhe në vend caktuar, apo të bien në këtë pozicion dhe një vepër që është më e caktuar të bëhet më e vlefshme. Ëndër ne kemi klasifikim të veprave apo jasht jashtë kontekstit kohor dhe vendor. Aty aty kanë kategorizim të caktuar. Kjo është më e mira, kjo këtu, kjo këtu. Përsa të përfshihen në kontekstin kohor dhe vendor, mund të ndryshojë pasta renditja. Të besim dorë fatkësisht duke mos respektuar kohën dhe vendin i mbetën besnik randitës jashtë kontekstit kurrë vendor. Dhe kjo që ndodh që nko caktuar dhe vend caktuar, të fitojnë sepse më pak sesa që kanë pas mundi të fitojnë. Dhe këtë na mësonajve Haxhi. Ja shiko, letruar ta lësh as çapën dhe të shkosh në Rafat, jashtë çapës. Në Rafat namoshesh 1 nga 1, nuk ka 100000. Ka së jashtë haremet. Por Allahu ka ku të shkosh. Ktu ta namacesh ke pas mundsi të marrë 100000 ta kompenzojë një vlerë nëse më diçka tjetër. Andaj për shkak të thotë me xhaime rahimullahu, çfarë është më e mirë jashtë kontekstit kohor dhe vendor si renditje, do thotë jashtë larg fit kontekstit. Lëvizimi Kur'anit apo ë pritetu safirit. Lëvizimi Kur'anit. Padoshim. Fale Allah ta asë mirë, kjo jashtë kontekstit kohor. Jashtë. Tash Po kthehemi në kohë dhe vend. Saktuar, të vend saktuar, Ajthejmi, kër, në kohë caktuar, në shtëpinë tënde vend caktuar ka mosafirë. Ai themi më mirë se kërdhëra pakson e Zekuran? Jo. Tash më e mirë se rezimi Kurani është ta përshem mosafirën. Që sa është fut në kontekst caktuar kohë dhe vendor. Dhe këtë disiplinë si musliman duhet ta kuptojmë drejt. Që ta ndiejmë shariatën në veprat e caktuara. Të përcaktojmë agjendën e angazhimeve tona, preokupimeve tona konform me konceptin e kohës dhe vendit. Nëse ky koncept nuk është për momentin nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, njeri gjithmonë është me ne da kos dhe vend, nërmën eshtë, por duha të them, nuk imponën regullë caktun, koncepti, opo konteksti, kohor dhe vendur, nuk na detyran, për të aprish renditjen, e caktuar, i përnba me renditjes, mirë, po, syndikan, e qovë sindikan, atë të rrethejmë që, duhet me... po, të i përshtatemi, e dhe respektojme, po, andaj, Nëse ju imagjinoni si barten, shkojnë atje vesh kë dashkët, në kët ditë bën kët, nuk bën kët, në kët moment tash lirohesh, në kët moment nuk lirohesh, çka është disiplinë. Të gjitha zhvillimet në hax janë të natyrës edukative, që disiplinojnë në mënyrë të madhe besimtarin. A ato që veprojn, por edhe ndërime që shikojmë. Na i shojmë si bën, themi shikoj subhan. Nuk tohet njerë e ardhnë sa cilën nga Kosova, tot atë dërgojnë njerëz e se nështë nuk i në një përkushtim të madhë fetar. Mirë po, i dërgarin, të shuajnë në qabën, bojnë hajqë, e kështë të marat. Dhe ishën në Tavaf, dhe pa një grua me një fmi. Nuk e bërë Tavaf. Ishën në njërzë, do të të më autoritet nga vendi jonë, dhe pa një grua që me këmgullje vazhënë Tavafin. Ma dje kua pas kua, insistante të jafroje dhe gurit e zi. Ze e porcelën 1 giro 2. Ajo do thot me këmbë gulje, vazhdon ta mm -hmm. bëndemin. U mahniten me përkushtimin e saj. Ja çfarë përkushtimi. Po thuajse thonin se po tish mbënsojnë, do do pushonin pak. Vinim më vonë. Por ajse dëkuar mm -hmm. disiplinë, duhet vazhduar. Je futur në ëndrëm, duhet vazhduar. Normalisht, plashtimët ekzistojnë nëse ka dëmtim mm -hmm. lude, mm -hmm. për njëre, të siguri këtu mëlla, por duhet të them që nganjëra do thot disiplina jonë çatje mund ta shohim apo mund dikon po, e teknicë që jemi këtu. Ço thot duhet rizigjohet ke secili për një shoq që gjërat mos të bëhen me epshë me ndjenjë. Po. Ëh duhet vërtet të përmahemi disiplinë fortë. M'kutohet njëra Arabia Saudite ka kërkuar normalisht sigurisht se bëjnë shtetet një lloj konsultimi, këshillimi me disa, e, me, disa e, me disa organizata ndërkombëtare që merren me organizimin masiv të njerëzve. Do të jopak po organizojnë masa masive atë e organizojnë. Ne kanë kërkuar këtyre këshilla për menaxhimin e turmeve të njerëzve. Nëse kemi më me 200 mijë njerëz, si ti menaxojmë? Në u kanë se ne kemi për shembull një ritual ibadet që ndodh një herë në vit dhe kemi masë të madhe njerëz, dinë 3 milionë deri milion, në 500 mijë njerëz të bëhen gjithë në një vend, ata nuk janë shpërndarë për më ke po koqë duhet të jetë gjithmonë me vend caktuar. Dhe para mendosh kuri ti me një vend caktuar dhe këti 3 milion njerëz në të njëjtën kohë në ditë vend duhet menaxhim i mrekullueshëm këtë të bëhet. Organizatat e tjera të mëdha për menaxhim, për menaxhimin e masave të njerëzve, a dinë çfarë propozuan? Tha ne propozojmë që ta bëni hajën trirë në vet. Apo, dhe është më lehtë pastaj. Ishte për një nafalë po sa ke nkuptuar drejt kërkesën tonë. A do të them që ata nuk e kuptojnë. Ata kanë shumë lehtë, bonetiare, është kalabullok në rafot, mosin në rafot. Po ne do të ndodhim gatë. Prandaj do thotë, nuk i bëjmë gjërat me apps. Do i bëjmë gjërat me interes personal. Të arrimit të interesuar që ta ndjekim kënaçinë si e Allahut Azhjel, -al edhe kjo, edhe nëse kjo është në llogari të komoditetit ton, rehatisë ton, pushimit ton. Sa gjë këte e, e tregon? Sa so, që shumica janë për para vlerëruar. Po, te ishte knesia latë para komunitetit tonë. Para rahatis tonë. Para tekeve tonë. Para inateve tonë. Po, sa në dohë që musliman me tu dështojnë projekte, projekte, përshka këte inatit. Apo? -të po, të ishim të edukua në njëjën e haqët, në shumë se nuk ka këtu inatë. Knesia latë e kërkan këtu dhe këtu e jemi. Këtu e kërkan të jemi, këtu dhe të jemi. Sikur që e bëjnë, shpendët apo shpendët shtektarë. Ta nuk kurzojnë kohë, asë të vendë, ata dhejnë vapë. Dhe kjo është më nësi për ta. Ata e shtektojnë nga vapë anë vapë. A nejmi shtektarë, po nuk shtektojnë nga stinë nga vab anë stinë, nga vapë anë vapë, nga ftaftin ftaftin ftaft, po shtektojnë nga knatësia allatë, si nga knatësit allatë. Dhe ku të që e kërkohat, për nejo është e pa kur të zuarë nuk e kushtozojm të jetë në rreth caktuar, nuk e kushtozojm të jetë në kocaktuar, tash jam i zënë me të punëmia, krasia Allahut mund të pret për mëvon. Nuk thotë këtu njeriu i edukuar në frymën e Efesosati. Andaj kjo është e rëndësishme që ta kuptojmë se nuk shkojm punë me teke, nuk shkoj punë me me me kujtë, por u përputh kësaj shërdhet me me çifrin ton, alhamdulillah. Mi po nuk duhet pyetë synimin. Atë gjemë mot që gjatë kohës haxhit njerëzit për natën që më ditën e kemi, kemi provuar kanë një lloj vështirësi më shumë ose janë të ngatshme pyetje më konsekuencë që po këtë s'ta bëj sot, s'ta bëj nesër. Do thotë që secili për ne do të marr përgjegjësinë e përcjelljes së vërtetës mjetën e tij. Po duhem. Po duhem. Gase njeriu aty e gjen veten do të thotë të, të vetmuar. Është një vend i pa njohur, nuk din çfarë të bëj. Ka njerëz që do thotë ani nuk e kuptojnë çfarë çobe. Diniqet mos. Dhe ka shmezuar pora dhe mund ndaj pyet, çfarë bëj këtu? Çfarë bëj këtu? Si cilën këtu? Shikoj si është edukuar në hax, i them se vazhdo me kët edukat. Edhe pas haxit pyet, çfarë duhet tu? Si duhet tu? Ka të 30 të bëhet hax. Nëqoftë se nuk është në në kuptimin e kryerjes rituale të caktuara tawaf, muzdelifara, fot, kësaj që shumën taniet. Apo, por spokulet jet në nivelin interesimit tën për të çeluar për të bërë si duhet. Nëse, paramenda, për shambull, të këthet një haqji këto, të thua të vinë njerës dhe pysin, si ka lovë, si ishte, a ishte mirë, kështu me dhajë, fillan të shparës kujtimet e ti. Dhe në shpesh, u themë haqjilirë, edhe kërë ishëm në haqjë, u themë, qëfar kujtime do të bartë është e këfamilja jute për këtë bandë? Cile është kujtimit? Njëte për shambull në një vend caktuar kujtimi i tij është e kompa për shembull cool kullën ai filli tapa e kompowër në big bang në ndër këmpa kët këmpa do në ai atë bot çfarë do të bartesh nga Mekja do të bartesh orën e madhe që ke par apo apo do të bartesh pamet e bukura të në një hoteli apo çfarë do të bartesh ju jo, i themi mos bart kët bartish tjetër një nga ato që do ta bartë është se e kuptova se unë nuk di duhet të pyes kët ta kuptosh Se mbetësh i hutuar në qëfë se nuk të kap dikush i dikshën përdore të vëzënë. Mbetësh në gjysë të rrugë e mbetësh. Në këllit vëzënë pra dhe më të utje. E përse dhe ka këtime të tjere të shumë të që na, na, na, na, na vinë nga i vend. Por duhet të më kodrë të kësa që pyte. Dhe të atë, të të të të të të të mesemtare kupten se Allahu Gjelle Gjelal hu i ka ndon njërë në dërë. Fes elu ahle dhik pyetni ata që din, kjo është një kategori, para që nuk din, kjo është një kategori. Gjithmonë ka kësaj kategori, gjithmonë ka ata që din, dhe gjithmonë ka asni që nuk din. Dhe obligimi i tyre që din është t'u aserojnë të vërtetën si duhet atyre që nuk din. Dhe obligimi i tyre që nuk din është të dëgjojnë, të pyesin dhe të dëgjojnë ata që din. Ky rregull, mi paim të edukuar në një këtë rregull, jo se duhet. Ja shansa para, është haxhi që të edukojmë. Edhe ne jemi këtu, por ata që kanë shkuar atje. Sepse i bën njerëz bosh që njeriu për shume parëtë vesh i ihramin për shume. Konkret ta vështja atë ndonjëherë disa orë përpara para për se të shkojë këtu vendi. Ti mund të mos i është vërtet një hoxh apo këtë gjë e di. A duhet që un të pres hoxhin ti a ja thot apo ta këshilloj vetë? Un dua të them që nuk duhet axler të bëj përpjekje mendore nga vjetja tyra që të fitojnë sevap më tepër. Për shembull thot ihramin më vesh ndot huleifa. Nga medinë që shku në vend i caktu e pe ku filan njeti haqjit. Hëtën, se asë shku e ndonë Huleife, me hubin në këmja nga gjemija pe kamerat samër fatë? Pësa nuk vish i vishë i hrame në të gjemija pe kamerat samër? Dhe, në këmja jam në sevap më tëpër me hrame? I thimi jo. Jo nuk bën kështo. Ese nuk ka tënë asë kësh kështo dhe nuk mund të fitur të sevap më tëpër se që ka caktu zohet që e gjellë gjelalu një njëri i kështë veshur i hrami në koni më Malikut. Dhe e bëri njetë nga gjemja pe i gamel e sëmë. Dhe i thë, pëse për bënë këtë? Thët, e zidu ba'da lëmjallë, po i shtetë njësa kilometra, apo, rakë bëtë e fil agjërë, që të fitoj shpërlim më të i për. I thajë më Malikut, mësë bëgë shto, ka se kam frikë se të kaplanë dhe një s'provë, denim ga në Allah të alëgjën. A tërë tha, njëri u që ditur, se jo nësë s s po bëja s'gjën, sa si të padar e mjallë, dëso kilometre po i shtaj, se vapë me fitu ma të e përë. Do të atë, në qofë se, filan nëmrimi i shpavrimive të haqjit, nga dhun hulefi, ja? unë duhe që të filan nga gjemja pe i gamërës, mm. dëso kilometre, a zhitkejës s'kam bërë. Nuk e kuptan të kënjeri, realitetin Andaj thama Maliko, e qëfar së prove më të madhe donë më të godit ty se sa fatkecija e kundërshtimit të Muhammedi sallallahu alësallam. Al Kemi afton vete fatkeci. Vetë kundërshtimi i ti është fatkeci në vete. Andaj, i nërguar i sallallahu alësallam ka shku në Dhul Hulefe dhe atje ka borë një të haqen. Lebejk Allahum e haqen. Lebejk Allahum e umraten. Lebejk Allahum e haqen. E kështu dëtët ka bërë njëtë haqin në dhun hulejfe. Apo kurdo që vijë nga mekja, ka ku firë në vetë, pre ku filanë, të jetë haqin. Edhepse ka mund të bënë këtë diso kilometra me heret, nuk e bënë. Tha, a nuk e ka këne simbolik interesantë dhe për nejve këto shika? Mas fila, parase të jep shenj shëriati për filim. Mas fila. Mas vazhdo, pas që shëriati ka dhenë shenj se mbaraj, murë fundë dhe mos usetë se si kurse studenti cili tanë kohë nuk ka shumë sa duhet a po, ka pas kohë mjaftushme por ja, duke munduar të shikanë atje vjetë në një firmatë në këtanë dhe në fund, kur është dhenë së qenja, se morë fund përimi a tërë është shruan, më është dhenë shruan atë shme shruj, në fund ke, kot, ke pas kohë mjaftushme anë e shriatë e të këtu fillën kohë e këti jadurimi, këtu mbaran mbaraj Nuk çfarë fillon, kusum baran. Gjitha këto do të duhet t'i kuptojmë drejt dhe te të educohemi. Kur them të educohemi, nënë që është e mjaftueshme të kuptojmë se sa kërkohet që kë, këto parime, këto rregulla të ngulitin në zemrën tonë. Nuk duhet që të timë mentale, tëin vetëm hax, tëin vetëm hëjja. Po timë të eduuar në frymën e oksidh. Do të thot, mos të dim të sillim ndëshë pas kështo. O nuk di të kry a dhurim dhe Allah Gjellewala, pa e konsultu, shërjatin, nuk dihune, asë nuk dit falem, asë nuk dit agjeraj, asë nuk dit të lezukuran, asë gjënë nuk dit, esenca nuk din, për aqë sa ke mësuar nga burimet e djes, për aqë ti din, jo për sa e kësatime ndonë se ke kuptuar, ose sa ke tërshëguar nga kaluar, ose, e kështu më radhë, jo, jo, për aqë sa ke pjetur, Për aq sa ia ke çeluar asaj që Zoti ka kërkuar prej teje në kohën e vendit, për aq ti je edukuar me këto parime. Dhe kjo duhet të jetë e vazhdueshme deri në fund të jetës suaj. Nuk duzem të vëmë asgjë paleën e xheriatës. Asgjë. Me justifikosh për me niyetin e mirë që do të bësh një dhuri për bëj dhurim me niyet të shumë i mirë, mësu. Në çfse ke pas mundsi, në çfse ke pas mundsi të pyetësh, të mësosh Që sot askush e shoh me lehtë atëra nuk e justifikojnë. Nuk bëvastaniet. Nuk bëvastani çalim, nuk bëfton, do thot uh, vet motive, por në qëllim fisnik që edhe mjeti do të të çfarë do qoftë. Gjashtë në Islam nuk e njohim turdin me këviet, top. Okay, që qëllimi është er edhe mjeti. Çfarë lloj mjeti s'pish puni qëllimi është i mirë. Po okay. kthehemi edhe nga se edhe hajnia do të bëhet do të bëhet halal, nga se e koprsim të ndërto shtëpinë dikujt të ndihmohet. Kë çfarë parimi Mirot, ne do të vazhdojmë i shalostimin ton, me ndjesit dhe qëfar përprejtojnë hagjilert atje në pjesën e tyt të emisionet ton. Sure. Të ndërruar Blezner, kjushe pjesa e parë, do vazhdojmë pjesën e tyt për të esur duke thënë e respektojnë një kohën dhe dëndin në ato që shëriati ka këshiluar dhe ka ordruar. Në rrugë vlezare kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit Si përfitojmë nga Haxhi. Jemi duke folur për përfitimet e ndjesit që duhet dhe ne të përfitojmë bashkë me haxhilerat. Hoxha, më s'i folum që ishte pjesa e fundit nuk justifikohesh me niyetin e mirë për të bërë diçka që nuk i urdhruar, nëse ke pas mundësi të pyesësh tan. Do të shkojmë të futsim pak shumë vitë larg. Kalojmë në histori. Një grua që ndryshoi rjedhën e historisë. Në historis. një vend të shkretë që s'kisha asgjë, në bështeti dhe dhërymë. Unë e përmendë edhe me herët. Me dëvërtit, unë shumë kam insistuar në të gjitha shqoqërimet e mija me e gjelliret, kur kemi qenë, atër, kur në është dhe në rastin, me fëllërim e Allah që t'jemi për në tyre, u kam përmë thëmë bështimisht. Kur të këtheni në vendet e juje, do t'ju vizitojnë shumë njërës. Do t'i interesohet për këtë vend shumë qëfar po përgjëdhni nga tërë kjo të bartë një tje. Ndikush nga njerë e fatë kësit bërë këtimi të këshirë. Shtuja, shenë, kalabellëkë, leri këto. Uh, nga së të makinën, shumë në myrë, leri këto. Apo, mësë mës, mës, mës umerë më organizimin në Arabi Saudite. Ata Allah i shpërblehët, bënë e tësa kanë mundësi. Ja njerës mundën në gabime. Këse vetë njerës që vinë janë tëjpër nga njerë e ka, do të nga vendet sektorat që vinë të e për të pa informuar për haqet. Ata bëjnë skellet flagrante, të regulave, të disiplines, të qetsis, bëjnë hudhin mbeturiane për rrungë. Po, shtidera bisaudit, me të vërtet, në maksimum është munduar që të organizojnë njërë sa më të mirë dhe sa më të dinitoze ritual në haqet. Por gjithë mund betë në hapsirë për të përmirësua, pëse jo, njemi njerës. Andaj duhet të them që mos sjell këtu të meta të caktuar që ke pas po në organizëm. Ne po po nuk kemi me popullit të tjerë që nuk din të respektojnë të rregullat që janë vendosur. A ostro. kjo mos ta zgjat vi duhet të them që mos sjell këtu. Mos sjell për shembull kuti me ushqim të mirë që e ke dashur. Mos sjell, mos sjell asgjë që një njeri e gjen çdo ku tjetër. Sian diçt të posaçme që nuk gjendet askund. Andaj aty është zhvilluar një histori posaçme as ku në botë nuk është zhvilluar. Apo Ati e ko vende me vlerë të përsaqme që asë kundë nuk i gjenë. Këtë barte këto. Dhe thash, më mendën që ti shkelë në Safa dhe Merva, nuk e bërësaj, ati aktivizohet një histori, me të vërtet, interesante, mbreslënse, edukative, që barte të shekullë pas shekulli të këgjeneratat e ndryshme të njërzimit, dhe asë njëherë nuk zbehet këshembul, nuk hargjohet Asnjëherë nuk del jashtë kontekstit kohor, është bashkërora aktual gjithmonë. Edhe pse ka qin thellë në histori, mira vite para nesh. Kët kujtimse si edhe këtu. Se aty ku ti po shkel, ka ndodhur një ngjarje e madhe, ngjarje të shumta kanë ndodhur. Atje është eti çaubën, dhe të kujtohet Ebreheja. Apo një kujtim që këtu ka pasni ushtin që ka ardhur të rrezon kë çaubën, i ka mbytur Allahu mesazh. Kjo është histori bard të kët, se s'kan ndodhur kjo askund gjithashtot edhe, si kur që e përmanda, shkjenë në saj, qëfar të kujtojtë? Të kujtojtë largë, këthështë brenda, thellë dhe histori, atër ku nuk ishte mërmeri, atër ku, ku nuk ishte zbukurime, nuk në nëndryqim, ishte të të tëra shkëtid. Një grua e vetëmor, që buri i saj me urn e Allahu të latu. Për të kuptuar nese, si duhet të komunikujme me Allahu në gjellë uala? si duhet të kërkojmë gaj, dhe në cilën masë duhet ti me të gatshëm të dëgjojmë, të respektojmë kërkesën dhe urënë ti, si duhet të mbështetim i në allanjële vala, edhe pse nuk imi për rrath asë një sinjal të shpëtimit, asë një sinjal të jetës, nuk ka me gjithan betim e optimist. Kjo është, e pa përseritën histori, në gjarje, që Zotë Gjellë Ola ka bërë burim të inspirime dhe firmizim për gjithë besëmëtarët në aspektë dhe fushët të shumë të atë të nërëm e të jetës e tyhle. Hajeri, se bashku me Ismailin, grua ja dhe ibiri ibrahimit arë i islam. I mori ibrahimit arë i islam dhe pas një ullëthimi të gjatë nga Palestina në meke, një vend të pabanuar. Si kurse, thëtë Allahë nësurë Ibrahim, fiwadin gajri dhe zërrin. Një fushë që nuk mbinë të asgjë. Tok e shkret e thotë, nuk mbinë të asgjë. Nuk kështë as një element që stimulant të përqenë banorët i vendi. Ane nuk kështë as banorë. Tok i e pleshme, gurë, shketin, pa ujë. Nuk janë elementar, infrastruktura elementara për jetes nuk e kështë tante. Ane nuk kështë banor. e banorë. Ato i vendosi gruna ti. Ane grua të vetëmuar, më një fëmi, Fosht një që endë dhe thithë dhe gjirë në nësë ti. E praktisët i Ibrahime e lësham gruën e ti dhe mërëja i tha, ku për në lënë këto Ibrahime? Ku për në lënë këto? Këto është kratë, kur për nëndilë nuk ka drita më, që fa të ndodhë më neve? Ibrahime e lësham nuk për i gjithë. Heste duke u lërguan nga ta. Gruja ti të ndonë në disarë të tërheqte, haqeri. Pse këtu? Dhe riso i kujtuva, që këni njëri mirë, nuk ta bëndë të mëneve. Ka një misjon këtu. Tha Allahu emara këbihada. Tha Allahu të ta kështut, barive të me kry, po. Po. Shëka për një këse gruja. Sfidoj burat e botës kësot përgjigjën. Atë. Kështu duhet besimtarët i lidrë me Allah në gjellë e wala. Edhe gjithet atje që janë, por edhe ne këtu që jemi. Sërë të shojmë saajin, da kujtojt kjo grua. Sërë të shojmë meken, qabën, këtu këtën, këtë vend kjo gru, i dhenë, la ju dhaji unëha. Allahu të ka thonë që këtu të mbetim, po Allahu, atërë tha, nuk në ahumë bë Allahu. Ne jemi sëtë mes në meqve tonë, mes në begative, mes në mirësive, dhe kur na thuhet braktisë këtpun se Allah u ka më braktisë me automatizëm, e çfarë do ham, çfarë do bëm, bon, çfarë do pim, po jo hukimisht. Në ke vet mua do të mbetesh keq. Braktisë nga sa Allahu ka më braktisë. Ne nuk themi a Allahu kështu ka thën? Po, atë nuk na humb Allahu. Thuje. Dhe këto janë mbresa që ti të kujtohen. Dhe kujtimi që ti i bardh ku të vjen këto. Edhe ne që shikojm, rikujtojm edhe nervën tonë për kujtyp edhe njerëvën ton. Për një grua mdashitore, me dërtet që Islami na mëson se s'a respektuarsh gruaja. Dhe respekti i gruas, dhe ndërisa i saj nuk përdhoseset në momentin kur ai respekton burrin e saj. Sot fatkeqësisht një grua konsiderohet e pa karakter, ndoshta e pa personalitet, e pa përparuar do tëtë e pa zhvilluar në qoftë të se aja i bindit urnëve të Zotit. Endepa e dhe pa e pëjtë burin për dojnë nga ështëpia, pëse po i lemë roshë, kur të arishë e din kujë, shika? Dhe me ndojë se kjo, kjo mund tjetë konstruktive e do beshëm për historinë, për njëzimin, jo. Gruja që i bindit burit të sojnë, në këtë ka hajrë. Por një burit që është bur, që ka kujtë i bindit, i cilë e mësan dhe uëzën me më mësime të Allahu Gjela Gjela Ljumë. Dhe kjo kërë <të> u dhe ndërruar, në betjeve të muar, në betjeve të muar, me gjallën e saj, dhe e dindë dhe se Allahu nuk e humbë. Për të të të të shumë, e, e, e themi një mesaj të fortë për qitha më të ratonë, përveç në që e minë islam, për dhe të të që e në islami që në akuzojnë që femra është përdhostur, nuk ës nëse vjen me vonë arsye që ndryshuar gjithë rregullën e historisë. Po dishëm. Është kjo, është këtë aktore kur e sordon që zvëlnihm të madh. Në të, të sot çdo burr, çdo qoftë, çdo qoftë, çdo qof pozita e tij, do të vënë hax, do të vënë umre. E ka të domëzosh dë të vrapon si vrapoi haxherit. Ah. Shikoa? Dikimi kësë gryen në histori. Nuk pranot umreja pasaj, s'ka umre. Nuk pranot haqji pasaj. Saj është vrapimi me safës dy kodrëve, safa dhe merva, vrapohet shtathele. Nuk ka. Ndjekim pra... të hiti shumull të e guje. Ndjekim të hiti shumull neve të po, e guje. Pa, pa të shim. Ndjekim a që e ka bërë. Por e ka bërë me në qëtim tjetër. Ne imi të ngopur, apo, imi të freskuar në gjithë hap. Ndë zotë, shtetje Arabi Saudit e Allahu i shpërblevët, ka vendosër uj zem zem, dhe pasat le dhe shpak, u nështë dhe pin, pushan, vazhdan, ke klima nga qdoan, është freskt, apo gjitha këto, dhe për sëri, nuk kemi fuqitë themi se, nuk nëhup Allahu azhëgjën. Nësa ja, asë një nga këto nuk e kishte, asë një shpresht në horizont nuk dukej, sa ja do të kartë e sukses, do të shfaqin një rëmë dalë, me gjithatë, apo zamrasha andaj ktu është që ne vazhdimisht kërkojmë përmesuar të zamra që ajë të çë madhnin e Allah xhelalu ala po lei më msuar se nuk lëvizin pa pa me sy apo syton ato që vendosin për disponim për optimizëm për pesimizëm është thërajo vëllai nderuar kjo grua nuk kështejte asgjë madje u ngret me një kuadër që shikonte në Moskon në një karavan që kalonte që t'mërte ujë për fëminë saj ai çonte për ujë Pasta e nuk shi të nga e konia koda, sbriste nga e konia kagon, vrap në kodën të tjetrë, kachkan të paslën i karavan ne të tjetrë me të sthdhë artën, ose ndoni bërim uj, aðëkada, spa, aupsgëja u këtujet tëqë vujeka,"në ka saë nuk ishte mas qum shtijitë të eptehren", ka saë aspin të uj, u shterës' dhe këto është një mesetin i matë, qëska I sparka��q impostora që ka i qderë gjendohë faagiletë mund të lenë që të virë dirin në fund të rrugës, nuk shemë asgjë, thua rashë, asgjë. Atërë Allahu gjëllewala të kapë, por të reguar se ajtë kanë dorë. Ku e në të ashtë sebebit e tua? Ku e në të ashtë fuqie e jotër? Atërë Allahu dërgoj Gjibrillin, i cili goditi me një krahët e ti, të fuqishëm që Allahu gjëllewala e kështë të dhejnë, goditi token, dhe është përthe hui që është simboli jetës. Shpërthev ujë. Simboli jetës që i dha shenjë këso e ngruja se ti të tjetash. Ti të tjetash. Ka se ja pëdelë simboli jetës ndër. Dhe ja, fillante që ta grumbullante ujë, nga frika se më... U, normal, perfumin e saj. Më, mshire e nëndës perfumin e saj. Dhe tha, zem, zem, në gjune t'yre, ndal, ndal, mjaft. Shkëka dhe këtu kemi mësim. Mohamedja se më tha, Allahu e më shruvë të hagjerën, nërë në Ismailit, po të linte dhe t'ishtë e lumë që rrjedhë në meke. Andaj a jena mësën se musliman nuk është i pangopër, nuk është lakmiqarë, edhe kërë e ka barkën e zbrazër? Mjaftë e kamën e kaqë. Edhe pësë ishte vetë muarë, i duaj, se mështë e lumë. Mjaftë kaqë, uj, ishte për mua mjaftë, mjaftë është. Andaj edhe, edhe pësë ishte barkë zbrazër edhe pse ishte e shterur nga branda, nga munges sa ujët, edhe pse kërste thmi unë gjitha shtë që vuant e nga etja, dhe nga uria, thami aftasht. Ane besim të armi aftot me pak, nuk lakman, nuk lakman ushqime, nuk lakman veshte, nuk lakman paise që nuk mund të shëtan kur, nuk i duhen, aj e kërkon atë vetëm që i duhet, që e arsëhetan nevojnë, e asaj që i duhet e kalla u gjelevalet. Ky është kujtim që ndua Hajli të ktheni si me ta. Me. Ta sidem këtu. Dhe kur skuajm t'ia bëjm për hajë ndonjë haxhiu, arën e tij, këtu kujtimet e shkëmbejm. Dhe në linë këtyre kujtimeve të edukojmë të tjetrin për para. Edhe ne Atë që bërë të shohim. A çë bëre agjere? Dhe msimet të shondta që dali nga kjo grua modësore. Po. Mbështiten nga Allahu është me vërtet shumë e kërkuar për neve. Ti bindimi Allahu jallahu ala. Një çufsajin e ka premtuar për dësh. Dane i përmbajtjes që është ngarkuar tani, nga vullai padyshim se ndihma për krahja, mshira Allahu xhelal weala do vazo do të vijë. Vërtet hosen ne të mund të prjetojmë atë që pritoi Haxheria. Por ne fitojmë dhe prjetojmë ngaj ç'pfiton Haxheria. Padyshim. A shkuizëm zemët. Ashtu po, alhamdulillah. Mirësia dhe sekretet e Ti. Ne vërtet nuk kemi atje, por presim që Haxhilerët kur thënë dhe shpërthojen 880 Haxhilerë do kthehen në Kosovë shum do tjetë nëmri të numrit të përfitojmë mund të sill në nga kjoj inshallah nga një nuk, nga një gotë bile spaqut këtu të kisha për çmosh edhe pse nuk, <laughs> nuk u bë lumse as rrethën dal por mirësia e thotë që edhe pak pothish harin çollimet mirësi dhe sekretet e këtij uji ah Muhammed sallallahu alaihi wasallam zamzamulli mashhuri bela është dalet ti është mrekulli subhanallahu shija ti është mrekulli ndikimi ti është mrekulli gjitha këto andaj ai ko tilsi aq shumë të ushqyesa sa që të mjaftëm për kohë të gjatë, të rishë pa bukë, këve të me zemë zemë. Allahu kur danë, subhanallah, kja është uh, argument të Allahu të të gjelë. Një burim, një burim me miliona njerëzë, pinë nga e nuk shtirët kurë. Nuk dinë ku e ka fillin, nuk dinë ku është puë si ma që dhe për t'jazgjë. Delë, nuk djetë nga delë. Nuk djetë edhe sa ka, nga se është uj i bëkuar. Njerës të pinë për shëndet. Madja, njerës e kam pyrë edhe për arrit në qëlimi me të ndryshme njetë në tyre. Ibn Hajir, Rahimullah, thotë, kur pia uj zemzem, thotë, ozë zotë, më ngopë me die, si për më ngopë me këtë uj. Dhe bën nga djetë atë ndajtë. Kështu bën të imam dhehebi ju, jo, Rahimullah. Madhe, ka njerës që kanë shkuar të smurë nga kanceri dhe të janë shëruar Në atë vend, me ujë zëmë zëmë në prezencët qabës. A tje kërkeset e kaladjë janë ndryshe. Pëndaj, kjo ujë nuk duhet të futëm të ashtë në, në analizët shkëndësore që janë bërë, por duhet të themë se mrekulli është dalje ati, mrekulli është shije ati, mund të përë zëmë zëmë, me, do shta, me, po thamë kështu të kushtimisht dheri, në në në në në 7 10 gota ose më tepër, në nuk, nuk si e ndin se e fryr. Nuk e ndin se e frysi kurse ujin e rëndom çepet. Tanë ndoshta mund ti pish 2 gota dhe automatikisht e ke një ndjenjë që e i rënduar. Nuk mund më tepër. Ktu e pisa dosh ose pin këtu pin shumë ujë. Apo dhe nuk, endin, nuk endin e ndin, nuk e ndin atë ndjenjën e fryrjes apo dhe mbushjes dhe mundimit Sigurisht, i ndjen me ujë rëndap. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dharek kur ka ardhur në Medinë, në Mekë, ka prurën Islamin, ai fshihet disa ditë në çapë, mos e pashkush. Derisa të takoi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Det ditë të tëra ka kaluar. Dhe kur takoi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha më me çfarë ke bëjtur vetëm? Thabet e Mui Zamzam. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dëbëtit ejës është qemë për të uriturin dhe ilash për të sëmurin. Ndhe kërëllau gjellewala danë që ndë një uj tjab, të japë cilësi, shërruëse, Allah e jepë. Kërëllau dërshën të bekën një uj, e bekën. Kërëllau dërshën të lërgën bekimit i nga në një begati, lërgën. Gësa aja është tha alun një majorit. Aja bënë që farë të danë. Dhe gjitha këto që i përmanda, dhe shumë të t i mjaftueshëm e nevojshëm për të ushqyer dhe freskuar shpirtin ton në këto dit këti madhë, këtë ditë të këtij adhyrime të madh, këtë muaj të shenjtë, në këtë ditë që me të vërtetë duhet të përfitojmë. Duhet të përfitojmë pavarësisht a shkuam apo nuk shkuam, nuk shkuam nga sikur se jemi duke e dëshmuar vazhdimisht me len Allahu xhelalu veala se mundësia për të përfituar edhe pas shkuar është shumë e madhe. Ngavojë zëbdhemi zem ti pjo... u i biri atares do po profet. Ezdiu vji Allahu subhanuhu te profecit për mesnatën e kohës. M'ke treguar histori edhe nëse është mundur dhe të vë një nga ato historitë e ujit Zemzemit, që më ke treguar edhe ta ndani me gjithë pjesëmtarët që edhe një grua ka shkuar me kancer përmande, dashuruar për, për ujit Zemzemit. Po. Nuk është kras si vetëm, janë të shumë të rastit. Janë të shumë të rastit, do ndihë raste personale, po mendoj të vet njerëz që kemi takuar kam provuar terapite ndryshme, kam provuar do të thotë mjekimet e llojshme bën të, të, të shumëta, nuk kanë gjetur ilaç. Dhe kam marrë të gjitha medikamentet e tjera dhe përdorimi i zemzemit për një kocaktuar, me Lena Vlajëllajë ka larguar, ka larguar smolin. Ne qurun Marokos në Evropë ka qen dhe do të thotë kanë gjuqur se ajo ka një kancer, do të thotë edhe at në në fazën përfundimtare që i thuhet metastazë, në një kam kamuar shtrirë dhe përjetë modën në trupin isaj, hum thot, atare, e saj dhe humb shpresën për jetë. Do thot atëri pjesën e mbetur do të shojë ta kalën çaubë. Ta drej Alloh Xhel Levala do të mëfol mëkatet më dhe shkon, nga se mundi materiali i kishte. Duke ndëtur çaubë, duke lut Alloh Xhel Levala, duke pirë Zamzam, pa shësa cenëza po ndryshon. Do thot edhe zhvillimin e smundjes, sikurse ka dhënë mjekët, po e shkon të kundërt jo jo përpara po është duke shkuar mbraps duke u zbrapse. Dhe kur të, të kthehet në Evropë Vance Artur u ka qen, bën përsëri anërit dhe ata befasohen. Nuk ka gjumë të kancerit më. Diku është atë pse nuk shitet zemzemi si ilaç për kancer. Ja, Theme se kjo ka të bëjë me bindjen. Kjo ka të bëjë me bindjen, ka të bëjë me pa, ka të bëjë me pun të tjera. Andaj zemzemi ka Melin Allahu Jellaluhu, Tilsi Shurusa. Mirpo kur këto janë efikase, kur jo, pastaj mbetet tek bindja çdo kujt për kushtimin e çdo kujt ndaj Allahu Jellaluhu. Allah never thought. Minutat e fundit erdhën transmetimi tonë nga Angelur dhe java tjetër besoj do të kemi ditën e shtunë pasi është korzuar dhe ditët e Dhul Hijjes me Kurban Bayramin. Dhe atëherësha do të fillojmë përsëri javën tjetër. Të nderuar vësërer, kjo ishte kyseja e emisioni i dyt, si të përfitojmë nga Haxhi sot do të thishë do të përcilja një grua që nëshoj rjedhën historisë. Të prijetojmë dhe të ecim në histori dhe në kangeve të pak ditë dhe të shfridzojmë të ditë dhe mendoj që dhe kanali PCV do tjetë në përcilit të haqjilerve dhe një avënd tjetër në shalat të kohemi për të vazhduar si të përfitojmë dhe nga ditët e fundit të haqjit gjitha të reqofsh në kujtesin e Zotit. Svema Aleikum Rahmetullah